Неразрешените задачи Песета от учителя държа на предобщи околотен клас на 6 юни 1934 г. София Добрата молитва Размишление Прочете се първа глава от второ послание към коринтяните. Прочетената глава започва с няколко важни мисли, които се отнасят до частния живот на Апостол Павел. По някой път се случват някои опитности. Ето какво казва Апостол Павел, един от напредналите. Защото не искам да не знаете, братя, за нашата скръп, която ни се случи в Азия, че твърде много се отеготихме, повече от силата си, така, че се отчаяхме дори за живота си. Осми стих Кои са били причините, поради които апостол Павел казва, че се е отчаял? Той допуснал мисълта, че тая работа няма да я бъде. Има една пресилена страна в живота, понеже ние очакваме да имаме всички блага на земята. Това е една от причините на големите страдания. Всеки един все си има някои желания, които иска да постигне в този живот. Той идва до отчаяние от какъвто и характер да са желанията му. Ние говорим за един духовен човек. Един светски човек може да се отчая за пари, за къщи, за ниви. Семейният човек може да се отчая за децата си и тъй нататък. А пък духовният човек, за какво може да се отчае? Той може да се отчае, че не върши тази работа. Може да се моли цял ден, мисли, мисли и вижда, че седи все на едно място. Нищо не е направил. Погледне себе си и казва Толкова години вървя по този път и нищо не съм направил. И понякога му идва мисълта да бих си живяла както по-напред. Защото вие се намирате в опитността, която имали жабите. Имало една река на чийто бряг седяла една жаба, която се плашила много. Дотегнала и водата и почнала да се моли на Бога. Господи, да излезе от тези условия. Като дойде нещо, веднага се хвърлям във водата. Не мога да изляза вън на спокойствие. Да стане нещо от мене, да не влизам във водата. Така се молила жабата. И Господ направи жабата на заяк. Жабата си казала. Отървах се от водата. Но не е една беля. Като станала заек, погнали го да го гонят в гората и заякът си казва. По-рано, като бях жаба, поне не ме гониха, като влязах във водата. А пък сега, като заек, в гората ме гонят. И си казва, че първото положение като жаба било по-добро, отколкото като заек. Нито локвата, нито гората разрешават въпроса. Погрешката на жабата е била в това, че тя мислила, че като стане заек, ще разреши въпроса. не. Няма да го разреши ни най-малко. Тя като заек ще страда повече, ще се увеличат страданията й. Заекът страда повече от жабата. Светският живот е живот на жабата. А пък духовният живот е живот на зайците. Отношенията, които съществуват, са същите. Средският човек, като се оплаши, и гмурне се някъде, скрие се. Остават го. А пък духовният човек, като се оплаши, не може да се скрие. Влиза в гората, но и там има опасност. Ни най-малко не си сигурен, като влезеш в гората. Там също има опасност. Ни най-малко не си сигурен. Има много опасности там. Та казвам... Идва закона на спасението – това, което възкресява човека, това, което го спасява. Човек трябва да напусне живота на жабата и на зайка. Жабата, като е гледала как заекът идва до локвата, искала да стане като заек. Но заекът не може да остане в положението на заек. Той трябва да напусне тази форма и започва да мисли. Докато човек не мисли, той не може да разреши мъчнотиите. В прочетената глава Апостол Павел, като разсъждава човешки, отчаял се и казва Тази работа няма да я бъде. Той казва Много се отеготихме, повече от силите си и се отчаяхме за живота си. Ние се заехме да не уповаваме на себе си, а на Бога. Дошъл той до едно вътрешно разбиране и казва, че докато човек оповава на себе си, някой път има изходен път, а някой път ще дойде до смъртта. А пък като престане да оплувава на себе си, ще възкръсне. Възкресението е новия живот. Някой път човек иска да умре и казва «Не ми се живее вече». Ние трябва да разбираме това така. Човек като заек трябва да престане да живее. И заекът не разрешава въпроса. Заекът е по-голям от жабата, краката са му по-дълги, ушите му са по-дълги. Има голямо различие между жабата и заека в органическия строеж и в знанието, във всяко отношение има различие. Външният свят е само една азбука за онова, което е скрито. Някои от вас понякога се отчаиват. Ако сега ви запитат, какъв трябва да бъде вашия живот, каква програма бихте дали? Ако ви попитат, с какво биха ви направили щастливи, какво ще отговорите? Да имате едно благо в себе си, което хората да не искат. Кажете ми сега едно благо, което хората да не искат, за да бъдете щастливи. То да е само за вас. Другите да се радват на това благо. Кажете ми кое е това благо, което хората няма да искат. Даже и аз няма да ви го разправя. Можете да помислите малко кое е това благо. Често ние се спъваме и сме недоволни, но трябва да си дадем отчет за нашето недоволство. Някой казва Аз съм недоволен, искам да умра. Че искаш да умреш е много добре, не е лошо да умреш. Че искаш да живееш не е лошо. Хубаво, ти искаш да живееш. Заекът иска да живее, но той като иска да живее, другите искат неговия живот. Онзи хрът, който гони заека или онзи ловец, който го гони, иска живота на заека. Животът на заека е една необходимост за ловеца. Или една лисица може да преследва заека или пък някой орел. Потребен е живота на заека за тях. Този Самия живот на зайка ще му докара страдания. Когато човек желая да умре, какво придобива той от смърта? Смърта е едно благо, което хората желаят по-малко, отколкото живот. Живота всички желаем, а смърта мълци желая. Можем да кажем, че смъртта е едно благо, в което жабата се скрива. Едно място, дето човек се скрива. Смъртта, това са неблагоприятните условия, но все таки тя е една почивка. Някой казват, да умръ, че да си почина. Не трябва да смесваме смъртта със страданията при умиране. Някой ги смесват. Има силен контраст между живота и смъртта. Те са два контраста. Сега въпросът не е доразрешен. От смъртта само Бог може да ни възкреси, да ни избави от това положение на смъртта. Само Бог е който може да ни избави от смъртта. Ние говорим за жабата, която седи в локвата. Това са условията, в които тя е поставена. Кой може да извади жабата от локвата? Да допуснем, че е локвата изсъгне. Къде ще се скрие жабата? Ще се скрие под някой камък, по навик. Ще се сгуши отдолу. Но дали ще се скрие под камъка или в локвата, това не разрешава въпроса. Да кажем, че ти искаш да избегнеш известни мъчноти. Искаш къща, знание, сила. Това са условия, които до някъде можеш да имаш. Но има мъчноти, които нито богатството, нито знанието ти могат да разрешат. Нима нашето знание може да ни избави от смъртта? Нима нашето знание, което сега имаме, може да ни избави от страданията, от вътрешните противоречия. Не трябва да дойдем пък до другото положение. Да помислим, че това знание, понеже не може да ни избави, то не ни е потребно. Знанието може до някъде да ни помогне. Но сегашното ни знание не може да ни даде онова разрешение на живота, което живота изисква. Например, някой от вас се отчая от живота си. За какво се отчая, Апостол Павел? Някой ученик може да се отчая, че той няма да свърши училище. Някоя майка може да се отчая, че няма да роди дете. Някой пътешественик може да се отчая, че няма да може да... да има достатъчно сили за да изходи целият път на своето пътешествие. Или някой може да се отчае, че богатството му няма да е достатъчно за постигане на целите му. Както един английски милионер при коронацията на английския крал Едуард, който е милионер, имал 360 милиона английски рили. Той се е хвърлил в морето Отчаял се е, че парите няма да му стигнат. Той имал 360 милиона английски лири и когато пътувал в един параход, помислил, че тези пари няма да му стигнат и се хвърлил в морето и се удавил. Това може да се вземе като един пример. Има много пъти учени хора, които са прибягвали до самоубийство. Това са само прояви на живота, явления, които не са изяснени. Съвременната психология не ги е изяснила. Аз вземам примери с живота. Вземете младия и стария човек. Най-първо младият е весел, понеже има идеята, че ще живее. Но малко по малко онзи и младия човек, Преминава от едно състояние в друго и после вижда, че се е изменил, устаряле и изгубил своите сили. И този стария човек вече се отчаива. Та като млад той бил весел, но като стар се отчаива и казва «Хич, не ми трябваше да влизам в тази каша. Сега на какво съм заприличал?» Той вижда промяната в очите си, в лицето си, в кожата си, вижда, че се е прегър... прегърбил и казва Едно време бях от най-силните хора. Всички хора ме уважаваха, почитаха ме, а пък сега съм станал посмешище на хората. Никой не ми обръща внимание. Седи си той вкъщи и идва до отчаяние. Кое го е отчаял? Как е изгубил той своята младост? Вие казвате. Изгубихме младостта си. Стари станахме. Но кои са причините? Така да казвам. Сега голямото нещастие е в това, че ние остаряваме. Добре. Сега ще ви представя тази идея малко по другояче Началото като млад ще започне с радостта, а в края ще свърши скръпта. Това са двата полюса. Младият започва с радостта, но започва като слаб. Живота започва с слабостта и свършва с слабостта. Представете си една млада мома, 21 годишна. Тя се гледа в огледалото. Хубава е, красива е, има хубави вежди, красиви очи, снажна е, мускулиста е. Един ден завъртява се около нея един момък. Тя се насърчава вече, че е намерила своя идеал. Тя като го погледне казва. С него вече ще мога да живея. Тя се насърчава. Така се минава ден, два, три година, две години, три години. Един ден проникне един малък бръмбър вътре в нея. Една малка мисъл. Какъв е този малък бръмбър? Аз да ви го кажа, че този момък обича и друга като нея. Щом като влезе този бръмбър в тая мума, тя която е ходила енергично и изправена, изведнъж фигурата и се изкривява. Навежда се. По-рано тя е била като свеж права, обаче щом влезе тази мисъл в нея, че обичат друга, образува се буквата К. Образува се противоречие. По-рано тя гледа нагоре, обаче щом брънбъра влезе в нея, тя се навежда надолу. Учителят ходи наведен с ръце на гърба и си клади главата. Сега къде е философията? Аз ще ви я приведа. Другата мума се е качела на гърба и този момък я е турил на нейния гръб. Тя казва, много тежи тази мума, а как ще я носи сега? Аз мислих, че той няма да тури нищо на гърба ми и че ще бъда свободна, а пък той тури толкова голяма мума на гърба ми. Другите казват, тя се е отчаяла от живота. Как няма да се отчая? Другата се е качила на гърба и. Това са само символи. Една идея, като се постави в умъти, тя може да те огъне и да измени целият и ход. Може да се поставят в ума ти две идеи, които нямат хармония нито допирни точки. Какво лошо има сега? Бог е създал и двете моми. Този момък обича едната мома, обича и другата мома. Едната е създадена от Бога и другата е създадена от Бога. И момъкът също е създаден от Бога. Къде е сега злото? Защо тази първата мума се е угънала? Сега как може да стане? Втората мума трябва да дойде при първата мума, да я потупа по рамото и да й каже. Не се безпокой, аз не искам твоя възлюбен, ти да ми го харижиш, то е вечено за тебе. Ти бъди спокойна, аз ни най-малко не искам да се качвам на гърба ти. Моите крака са добри, аз ще си ходя. Този момък е за теб. И тогава у нас и мома, първата, пак ще се изправи. Къде е тогава нещастието в света? Двама хора, които пожелават едно и също нещо в света, ще си създадат едно нещастие. И когато имате едно голямо противоречие, то е защото сте пожелали едно нещо, което и други хора желаят. Какъв е цярат? Не го желай. И Исей, когато е дал закона не пожелай, тоя е закон има същия смисъл. Това, което желаят другите, ти не го желай, ако искаш да си свободен. Нищо повече. Щом го желаеш, ти ще влезеш в едно стъкновение. Когато Христос е казал, не съдете, за да не бъдете съдени, то е същия закон. Щом почнеш да съдиш другите хора, ти се поставиш в едно особено положение. Да допуснем, че двама лоши хора са в дисгармония. Как ще ги примириш? Вие им казвате Не се карайте! С какво ще ги убедиш да не се карат? Вие ще им кажете Обичайте се! Как ще ги убедиш да се обичат? Аз толкова години съм ви говорил за любовта, но какво сте разбрали? Какво сте приложили? По някой път толкова криво разбирате. Някой път аз говоря едно нещо, а пък вие ще разберете съвсем друго нещо. Аз говоря за семейството, за любовта, за мъжа и жената и някой от вас е вече е докачен. Аз говоря за някоя мума, говоря за душата ѝ, а някой разбира физиката ѝ, нейния физически автомобил. Аз говоря за семейството като един институт, който Бог е създал, а пък вие разбирате отношенията, които вие сами сте създали. Аз говоря за свободата, вие разбирате за собствената си свобода и тогава казвате. Ако нашите жени обичат други мъже, тогава какъв морал има в това? Една жена няма право да люби другите мъже. Той е право. Добре? Но и мъжът няма право да люби и друга жена. Питам тогава, как ще се образуват отношенията, какво трябва да се прави сега? Мъжът не трябва да се докосва до никоя друга жена, нито да се докосва, нито да я поглежда. Също така и жената не трябва да се докосне до друг мъж, нито да го поглежда. Тогава, какви отношения ще се образуват? Прави сте. Яденето, което в дадения случай е определено за вас, никой няма право да го вземе от вас. Но това е ваше частично отношение. Това е частично ваше понятие. Това е една идея, която вие имате в ума си. Питам сега. Кое е онова, което дава право на една жена, която се е оженила да тори ценз на мъжа си да не обичат другите? Или кое е онова, което дава право на мъжа да контролира жена си? На кое основание? В писанието се казва, че Бог създал мъжки и женския пол, но в едно тяло. Противоречие е не могло да има, понеже мъжът и жената са живеели в едно тяло. Лявата страна е женската, дясната е мъжката. И сега е така. Дясната ръка е мъжка, а лявата е женска. Левия крак е женския, десния крак е мъжки. И те се съединяват. Като крачиш десния крак мъжът има думата, той заповяда. А жената заповяда, когато крачиш с левия крак. Но изведете жената в едно тяло и мъжът в друго тяло, как ще ги примирите тогава? Това е, което е станало сега, раздвояването. Как ще примирите противоречието? Мъжът казва на жената: ти си моята половинка, жената казва. Не, аз не съм твоя половинка. Аз не искам да бъда вече жена. Искам да бъда мъж. Всички жени желаят да бъдат мъже. Малко жени има, които искат да бъдат жени. Само Бог е, който разрешава въпросите. Ние ще ги оставим той да ги разреши, когато му дойде времето. Ще оставим всички задачи неразрешени, понеже всяка задача си има своето време за разрешение. И понеже въпросите не са разрешени, аз ще ви посвиря малко. Ще ви свиря за неразрешените задачи. Понеже въпросите не могат да се разрешат, ще пеем. Човек трябва да пее и да свири, когато не може да разреши един въпрос. В природата има един ритъм, който е ритъм на неразрешените въпроси. Мъчнотията на всички цигулари е в това, че не могат да нагласят цигулките си. Не е, че не могат да ги нагласят, но времето ги разглася. Учителят свири на цигулка. Това са неразрешените въпроси в света. Ще ги оставиш... Бог да ги разреши. Отче наш Беседа от учителя Държана пред Общия Околотен клас на 6 юни 1934 г. в София